Hej och välkomna till ett spriddans nytt avsnitt av Succépodden Fyrkantiga ögon. Mm. Yes. Och nu fick Joel syn på någonting av tystnaden. Ja, vänta en sekund bara. Ja. Så om jag rapporterar live här nu då, så Joel precis rest sig upp från sitt skrivbord och sprang till sidan av sitt sovrum och eh, någonting ja. var där och nu ska han rapportera. Vad är det jag såg att det började ringa i telefonen. Så jag eh, tryckte i ett sånt där snabbmeddelande att jag ska ringa upp Okej. senare. Eller du blockerar numret. <laughs> ja, nej, men jag vill inte sitta och, och prata så här och höra. Nej, det är sjukt. Det är väldigt Men. Då är ju frågan om, om vi ska prata om sånt vi har spelat det senaste eller om vi bara ska gå på det vi har tänkt att prata om idag. Uh, jag kan väl uh, slänga ut lite vad jag har spelat i alla fall. Mm. Uh, det går ganska snabbt nämligen. Uh, jag har ju spelat sjukt mycket Wukong det senaste. Mm. Men har nu uh, kört fast på en boss. Uh, som jag... Alltså jag har läst på lite. Det här är väl en sån boss som man skulle kunna ta lite senare. Men samtidigt så tror jag att man får lite bra saker av den som hade varit jävligt gött att ha. Mm. Så jag, jag sa innan vi började spela in att jag tror att jag har provat den 200 gånger. Det var ju en lätt överdrift. Men alltså jag tror att jag satt i alla fall i en timme och tio minuter igår. Mm. Då ska det också tilläggas att... Det är en boss som eh, man måste ta det jävligt försiktigt med. Så på en timme så blir det inte så många försök som man kanske tror. Nej. För det är, Man får hålla tunga rätt i mun, avvakta och så vänta när han har gjort den här attacken. Eh, dodge höger, dodge vänster, springa bakåt dodge. Mm. Så har jag lärt mig nu, det funkar. Och sen hinner man få in ett tungt slag och sen börjar det om. Ja. Ungefär så måste man ta sig an den bossen. För det, jag klarar inte av det annars. Um, mm. Så nu har jag en plan. Jag har också eh, tittat ut så här. Okej, okay, om jag använder mina extra gubbar mm. och en sån här transformation och slag, då får jag ner kanske knappt en tredjedel. Så nu har planen att... Eh, kisa honom lite då med det här sättet jag har nu mm. Till han har ungefär en tredjedel kvar och då slänga ut de här A Pluck of Manny och göra min transformation och då fundera honom på det mm. så har jag tänkt men jag har inte riktigt funderat honom så mycket här nej ja <laughs> ah, fan vet du det är inte jättekul heller att försöka om och om igen med bossar som tar lång tid nej men nu tänker jag att jag kanske um, ska prova lite imorgon igen och annars så fortsätter jag på det kapitlet jag är på bara istället. Och så ja. får jag ta den senare. Ja. I så fall. Kanske slå lite hårdare och så vidare. Så, där. så att hitta någon bra vapen. Det ska ju tydligen finnas något väldigt bra vapen. Mm. Um, har man ju förstått när man går in i, li i listan och tittar vad det finns för vapen som man kan göra senare liksom. Uh, men uh, därför så kände jag här nu i eftermiddag Att jag, uh, jag måste ha något annat Någonting som verkligen bara är uh, avkopplande Och då blir det faktiskt Jag tror inte jag har pratat om det här spelet Jag pratade om det första Det som heter House Flipper mm. Att man ska renovera hus uh, Uppföljaren kom ju förra året Och det är sånt sån där som jag betalar en slant för på någon rea tror jag, om det var i somras kanske mm. och så har det egentligen inte blivit av men nu kände jag, nu är det perfekt nu kan jag installera det och då är det så, då har de en sån här läge som heter sandbox som är, här kan du bygga hus helt fritt mm. och det är bara att få sitta och planera lite, ja, men, vad ska jag göra för typ av hus uh, hur ska det se ut och bara spela någonting som är totalt annorlunda ett tag. Man kan ha lite musik på samtidigt. Mm. Och bara försvinna in i ett sånt där flow. Och det var jävligt nödvändigt idag. För jag var ju som sagt på tokig. <laughs> Så det var skönt att göra det. Så House Flipper 2 har jag spelat. Det mm. um, finns ju någon form av karriärläge också. När man till exempel ska. ju Det kan vara allt från att ja, men det är en person som vill renovera. Eller renovera. Men som vill uh, att man ska göra en fin trädgård till dem eller att man ska renovera ett rum från att renovera ett röckel till någonting snyggt. Massa med sådana olika saker finns då att göra. Så då tar man emot kontrakt helt enkelt. Man är en sån handyman eller vad fan heter det? Ja. ja. Um, och det är ju väldigt, väldigt mycket mer uh, polerat än uh, första spelet som kändes väldigt, väldigt indie men som gick väldigt, väldigt bra. Mm. Ekonomiskt så det känns som nu har de verkligen eh, Utnyttjat det Och eh, rättat till det som inte fungerade Och så vidare mm. Kanske att det känns mer Inte som det här uttrycket som jag egentligen aldrig har fattat Exakt vad de här a står för det, det är inget aaa A-spel ändå mm. Men det känns som Det är inte heller ett indispel Någonstans mm. där i mitten kan man väl säga En mm. studio som har fått En större budget helt enkelt Och kanske lite mer folk Ja, precis Så det är det man gör, bygger och renoverar hus. Ja, ja. och sen eh, blir man ju förbannad då när man går in och kollar på vad andra människor har byggt för typ av hus och känner att jävlar vad kreativa människor är alltså. Ja, jag har inte riktigt ett tålamodet att vara så kreativ mm. i spel. Nej, Nej men alltså, jag har ju alltid haft en sån här liten dröm om att bli asbra på den här typen av spel. Mm. Uh, lite sådana här uh, Minecraft, bygga coola saker och bla. Sen ser man uh, den här stan tog 6000 timmar att bygga. Det... Alltså du fattar att. Ja, nej. Nej uh, Men uh, jag kan, det kan väckas till liv i mig någon sen här åh om jag skulle bygga något riktigt snyggt i det här spelet eller om jag skulle bygga en cool stad nu i City Skylines. så alltså, jag mm. kan få lite den. Det är ett sånt infall <laughs> ibland. Uh, och det var väl... Uh, det jag fick här idag när jag tänkte nej, jag måste ha något annat och spela nu lite bara för att rensa huvudet ja, jag har ju det det köpte jag ju i somras och så installerade jag det och så har jag kört lite och det, det får ligga kvar på tänker så kan man plocka fram det så är det lite då och då mm. så det är väl vad jag har spelat sen har jag också på jobbet är det väldigt många som ska se den här serien Tunna Blå Linjen som kommer med Säsong tre Imorgon fredag Det hade inte jag sett Så nu har jag sett igenom det De två mm. säsongerna Vad tycker du då? Jag tyckte att det var ganska bra faktiskt mm. Sen var det väl så att mm, Första säsongen Kändes rätt verklig Alltså det var Det är nog så här det är att jobba som polis liksom. mm. Sen är det inte som Det är ingen däckare i den bemärkelsen Att det liksom att man följer hur de löser brott liksom, att så att det börjar inte med ett mord och sen så ska de hitta mördaren utan det Nej, här är De mer... yrker väl ut på lite alla möjliga grejer. Ja, fotgängar, poliser. Polisen kan komma <laughs> fast utan flygplan. <laughs> ja, precis. <laughs> eh, andra säsongen tyckte jag inte var lika bra, men eh, när jag tjuvläst lite recensioner och nu känns det som att eh, det är en bra avslutande säsong, bättre än andra står det i alla fall. Så det, mm. det ska väl bli lite spännande att se då trots allt. Ja, andra säsongen så börjar jag ogilla typ alla karaktärer. Ja, de fepplar lite skulle man väl kunna säga. Ja, beter sig rätt barnsligt. Det känns mm, ja. eh, allmänt oproffsigt och inte så trovärdigt. Nej. Um, och att jag tyckte att själva såna här, vissa här uppdrag de åkte ut på som att det är några jävla hippies som skapar en polisfri zon mitt i Malmö som de får hålla på med hur länge som helst. Mm. Att de hittat en lucka i lagen. Och då blir jag bara så här, men det Vad fan, kör ut dem! Ja, det är lite... Hamsterdam i uh, The Wire. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, men... Det var väl ändå sevärt. Jag gillade faktiskt, som du vet ju, du vet ju hur andra säsongen slutar. Mm. Jag kan ändå på sätt och vis... Jag kan ju känna ibland när jag tittar på en del serier att... Kan han inte våga göra någonting hemskt nu? Mm. Alltså att, ja, men folk dör, liksom. Mm. kan de inte ta livet av någon nu? Så att det känns lite, och det gjorde de ju faktiskt i den här. Jag inte avslöja för mycket nu då, ifall det är någon som håller på att se det eller så. Men eh, jättehemskt slut, förstås. Men precis när... En minut innan själva slutscenen började så låg det ändå i luften att det skulle hända någonting tycker mm. jag. Men jag gillade ändå att de vågade göra det. Mm. Det gillar jag. Är. För det är, det är inte alltid det slutar så jävla lyckligt. <laughs> Nej, och så måste det Nej. få vara. Ja, precis. Ja, det är vad bara gått igenom precis vad jag har spelat och vad jag har tittat på de senaste mm. veckan och du då? Eh, det är mest comfort gaming nu eh, mm. varit en trög vecka jag vet inte jävligt seg i kroppen idag så jag hoppas att det inte är någonting jag får väl sova ordentligt så det här bara lägger av eh, och så har jag väl känt lite den här veckan att fan vet, när det inte är trötthet är någonting annat som på något sätt trycker. Ska man säga så. Inte ja. att det är skitnödig eller någonting sånt, utan ja. i kroppen, kan mm. man säga. Så jag har egentligen bara comfort gamat lite Super Nintendo nu på kvällarna. Och i förrgår tror jag så körde jag genom Super Metroid. Alltså verkligen så, comfort -gamat. Mm. Och bara, ja, men, kör bara jag tänker inte på att nu ska plocka allting eller nu ska få så snabb tid som möjligt eh, utan bara en liten utmaning är att jag ska inte spara jag ska bara nej, köra okay. från början till slut utan att spara och se vad långt jag kommer så jag körde igenom det ja, nice mm. hur långt det tar ungefär, tre timmar eller? nej, det gjorde det inte game time var det en timme och 33 minuter jag tror att det är lite längre i verkligheten men då tog jag ändå ganska många jag hade 90% item collection Okej okay. mm. Men då var det ju många item som är skete i att ta för att det bara är sekt och du får ju inte ett bättre slut för att du har en högre item collection Nej. Jag tror jag slutade bry mig om item collection när jag skulle 100% där och fick 99% mm. Ja Då kände jag, nej jag skiter nog i det här men mm. då har jag ju inte använt någon guide eller så utan då har jag ändå försökt helt på egen hand. Mm. Ja, det, var det låter man, väl... Man lär sig, jag var grejerna än, man kör randomizer. Mm, precis. <laughs> och det har jag ju också kört. Kört igenom en sid nu och klara alla fyra spelen. Bra. Mm. Det, var, det var kul, så att jag har påbörjat en ny. <laughs> Det är klart att det var ännu roligare. Ja, men det är ju hysteriskt jävla roligt att köra Zelda Metroid A Link to the Past och Super Metroid som är ett spel. Mm, det förstår jag. Så såna där mer såna crossover mm. randomizers, det finns säkert, men det måste vara rätt spel också. Ja. Så, så mycket mer spännande har det väl inte varit Har jag sett någon serie, ja det har jag säkert Om någon film är just nu så är det totalt hjärnsläpp <laughs> Ja, det blir så ibland Så är innan får väl påminna mig Varför sa du att vi hade kollat på det här? Nej, jag vet inte mm. Men är, är nog kanske mer sugen på att prata Playstation 5 Pro? Nu? Yes, uh, det ska vi göra Vi fick ju ett, uh, ett pris idag i Sverige Mm man har ju förstått att det skulle vara eh, högt eh, landade på 10 500 kronor mm. men det Vilket var väl är... typ det vi eh, spekulerade fram ja jag kanske trodde ändå 1000 lappen billigare men det är väl att de ville liksom i alla fall pressa det så att de kan säga 9,999 9 9 och 9, 9, 9 typ mm. det låt det låter ju faktiskt väldigt mycket mer Med 10 000 direkt Spelkonsol också Ja, och nu är det väl så att um, Det var ju är väldigt många Som har varit Väldigt upprörda över det här priset mm. um, Och att det blir liksom så här Den kommer inte sälja Det kommer bli en flop um, Sen tror jag ju att det är så att Jag tror inte Sony räknar med att den ska säljas Så är det är jättemycket och därför vill de heller inte prispressa den någonting. Um, det är en produkt för de kanske ganska få konsolspelarna som verkligen, verkligen vill ha det allra, allra mm. bästa. För alltså, att trots allt du kan fortfarande spela allting på din vanliga Playstation. Du, du går ju inte miste om något spel. Nej. I alla fall. Um, sen är det ju jävligt mycket pengar. Så är det ju. Mm. Men man har ju hört från folk som liksom, säger att ja den är lite starkare, den ser det kommer att klara av att man slipper det här. och någon som uttryckte det, som jobbar på det här sweetclockers. Som hade spelar Final Fantasy Rebirth. Mm. Den är alltså remake tvåan då, om man säger mm. så. Som konstaterar att ja, jag vill gärna ha mina 60 fps men i det spelet alltså i 30 fps så har de dragit ner så mycket så att det är liksom en en sörja till bakgrunder bara. Mm. Så där har jag faktiskt, nej, jag väljer 30 med lite snyggare. Och nu kan jag ju få det snyggare i 60 då. Mm. Så han känner väl säga att han Den har ganska cool, cool teknik i sig. Men lite så här: En ny teknik för både uppskalning och ray tracing då. Som är man tekniknörd på det sättet som han är. Som så här, Men det är alltid kul när det kommer nya sådana här uppskalningstekniker och sånt som mm. använder AI för att. Um, Skala upp en bild till 4K då istället mm. Så han skulle nog köpa en sån Men han alltså, som samtidigt jag förstår Den är inte för alla Och det kanske är det som folk är Lite irriterade på att om man Det är det här fear of missing out Tror jag var lite, är det ja, inte det? det kan det vara Att eh, man vet att jag hade kunnat Ha det här lite lite snyggare Och då tror man att Den här konsolen kanske ska kosta 6,5 då Kanske man tänker i hubbet och ser att det är nästan ja, 4000 kronor mer än vad man hade trott. Mm. Um, men, alltså, men då alltså, kanske 5, du kommer väl inte under 7000 för en sån nu? Nej, det är så pass. Ja. Och då kan det ju vara så. Då kan man ju ha man redan en och vill byta. Då kan man ju faktiskt sälja sin då, för fyra. Mm. Um, då får man ju ner priset lite på det sättet då. Um, jag kan säga, jag har inte, jag är inte speciellt upprörd över det här priset. Man har ju sett Nej. vad som har hänt med tekniken. Priset på teknik och så vidare. Sen är det ju tråkigt att det har blivit som det har blivit. Det går inte att komma ifrån att tekniken har blivit så jävla mycket dyrare på senare år. Jag bara kolla på grafikkort till PC. Liksom Det sa de för några, nu är det väl ganska många år sedan då, men um, någonstans är de här korten som heter 980 till exempel. Mm. Då kunde man väl få det absolut värstingkortet för den 8000 kanske. Nu får man det värsta kortet för 20 000. Så liksom det är ju mer än en fördubbling på bara några år. Och det är ju för mycket. Men nu är det ju som det är. Annars brukar det vara så, så, så som det har sett ut historiskt eh, om jag inte är helt eh, om jag inte är helt tappad. Men att teknik blir ju snarare billigare hela tiden. Det är därför vi kan ha så hög standard. Mm. med så bra grejer. Sen är det väl klart att det kommer att vara dyrt i början sen så sjunker väl pris, säkert. Men det här känns ju som att det har blivit så jävla mycket dyrare. Och jag ja, vet inte, vad är att... det komponentbristen som man pratade på under pandemin? Är, är det fortfarande så? Ja, jag tror det. Till viss del i alla fall. Och sen är det många som lägger fram det här att allting är dyrare. Liksom för företagen med dyrare och frakta, de har dyrare kanske hyror överallt, det är dyrare räntor på allt, allt, allt så liksom de, de kanske inte har råd på samma sätt att alltså man säger som du sa Playstation är ju nästan dyrare nu än när den kom mm. Vilken är ett jä... den vanliga Playstation 5 alltså, vilket är väldigt märkligt Men för oss är det, det väl... väl inflationen också ja, ja, såklart Komponentbrist. Men också spännande att den har blivit. Men har den blivit dyrare överlag, eller är det bara att den blivit dyrare i Sverige för att kronan inte har varit ja, så stark? Det, det vågar jag faktiskt inte svara på. Får jag den säga. är väl på uppgång igen för att göra det som. Mm. Ja, um, är det en sak som däremot jag tycker är ett väldigt, väldigt märkligt val? Men det har väl också med priset att göra. Den hade varit ännu dyrare då. Men jag tycker ju att det är konstigt att den inte kommer med en skivläsare. Nej, det är utan det att, som utan att, att, den, att den. Utan att den... Nu är det så. För min del mm. spelar det ingen roll. Jag har inte köpt ett enda fysiskt spel till Playstation 5. Utan mm. jag har ju kört på med digitalt helt enkelt. Det är så jag gör idag. Sen är, det här ska inte bli en sån här diskussion att jag tycker också egentligen att det är kulare att ha ett fodral i hyllan och ha någonting man kan hålla i handen. Men jag har slutat att bry mig helt enkelt. Det bara är så. Ja, nej, men det, uh, jag, jag kan tycka att det är rimligt på ett sätt. Uh, men däremot, om, om Sony säger så här också att det är det här är en konsol för kanske de True gamers, kan man säga så Hardcore mm. gamers kanske är bättre De som vill ha det bästa Och som verkligen tjänar på det här Som den här konsolen kan pressa ut Det tror jag ju också är Människor som i ganska stor utsträckning Även köper fysiska exemplar mm. Och de kanske har gjort det hela tiden Och ska de nu uppdatera Då får de köpa till en sån här liten skivläsare För 1500 spänn till Ja det var inte mer än och så Nej, men då är den ju uppe på 12 papp då, helt enkelt. Mm. Och då är det ju, men ja för där kan jag förstå att det är, blir en frustration kring det. Men det är väl många som har sagt att de tror att det är framförallt för i priset eh, i dollar när den släpps i USA till exempel att nu kunde de sälja den för, vad blir det? 7.99 eller vad säger de? Mm. Något sånt. Och den hade blivit ännu dyrare då om det hade varit en skivläsare också. Mm. ja um, Jag vet inte. Det är ingenting jag kommer att köpa i alla fall. Känner ja. jag? Jag är nu. En... Men på ett sätt. Eh, ursäkta att jag avbryter det där. Nej, men nej. på ett sätt kan jag se logiken i det. Eh, för de hade ju två versioner av PlayStation 5 när den kom. Du kunde köpa den digitala versionen eller den med disk diskdrive. Mm. Och den med disk drive var dyrare. Ja. Och det var ju två olika konsoler, om vi säger så. Ja. Alltså det här egentligen, det här är ju ingen skillnad förutom att istället för att tillverka två olika konsoler så har de en. Mm. Det här är ju, det är ju samma sak egentligen, så på ett <laughs> sätt så är det ju inte så jävla <laughs> ja, är konstigt sant. att de gör så. Nej, okej. Okay. Det, det är sorry, så du någonting som jag de här fan inte har hört någon annan påpeka i den här diskussionen. Ja, jag kom på det nu. Jag har ja. också tänkt att fan var onödigt kan de inte bara ha en jävla diskdriver. Men så var det när Playstation 5 släpptes. Mm. Och det är väl smartare att tillverka en konsol och se tillägg till den utan att du tillverkar fler konsoler. Mm. Och jag tror att jag såg någonstans om man kollar på eh, Playstation 4 som eh, har sålt i lite över 100 miljoner exemplar är det väl. Uh, och Pro-varianten tror jag stod för 16 eller 18 miljoner av dem så du ser det det, det kanske blir, kommer landa ungefär samma med Playstation Pro så då har de i alla fall inte det är inte värt för dem att tillverka två olika modeller av den. Alltså som en del har sagt varför gör de inte en med skivläsare också som man kunde välja Nej. det kan du ju om du köper till en skivläsare ja, precis för det var inte värt för dem att tillverka två olika Pro-modeller helt enkelt Nej, det är det ju verkligen inte. För den modellen med skivläsare kommer ju än, ändå vara dyrare. Mm. Eh. Sen eh, blev jag så fullskratt åt en sak här. Eh. Har du sett att de släppte en sån här eh, anniversary edition också? Ja, så här kan jag förstå för sig om bara ett eh, sista. Mm. I sista resonemang Sen kanske folk tänker att om det är en Pro-konsol Så är det en Pro-konsol mm. Då ja. ska väl den ha allt Från början ja. Precis så, nu. Men det som är lite Om jag har förstått det hela att Den här Anniversary-konsolen Som är då Playstation 1-grå mm. Kommer ju naturligtvis I en Pro-modell också mm. Och nu vet jag så är Det är väl säkert för att man är Uppväxt med den Ja. Uh, vet du vad den kostade i butik? Uh, är det PS5 Pro eller den här PS4 gjorde en sån? Nej, det är den som har kommit nu Playstation 5 Pro Anniversary Edition Ja, den är väl alltså på 15 000 då? Ja, 14 och halvt halvt ja. Men uh, om jag tittar rätt här på den bilden som är Då är det dels den här som ingår den här dyrare kontrollen som är någon Pro-modell mm. av handkontrollen DualSense och om jag tittar på bilden här så ser det ut att vara med i en diskdrive i den här versionen mm. och även ett sånt här vertical stand så att man kan ha den vertikalt som inte heller ingår då i den vanliga versionen så det är priset för 14 och halvt om man tänker att ja jag vill ha den här DualSense Pro-kontrollen och jag vill ha en skivläsare så är man ju nästan uppe på det då 14 mm. och halvt. 14,5 det blir ju ja, det blir 13 000 annars så att um, ja den var inte så dyr som man först trodde då. sen ska jag säga så har det tyvärr blivit så här att uh, det verkar ju vara lite scalper som har kommit över de här kontrollerna nu då för den ligger ju ute på ebay uh, från 61 000 till 67 000 kronor just nu Sen ska de säljas för Ja, det är ju det är helt sinnessjukt. Mm. En person har satt upp ett köp nu på 20 099 euro. 331 000 kronor. Ja, rimligt. Ja, jävlar. Mm. Nej men det är klart, tänk om man hade fått tag på en senare, då hade jag fan haft den i kartong aldrig plockat upp den och sålt den om 10 år. Mint condition in original box. Det är väl också så med scalping att ja, när de skalpade PS5, vi gjorde ju en podd där vi rantade loss om det. Mm. Det som också är så jävla snopet är då, ja det finns ju köpare som är beredda att betala de jävla priserna, vilket också är helt jävla orimligt. Och sen när det inte är någon idé att skalpa längre och det inte går att sälja dem dyrare måste det inte vara jävligt surt att ha betalat överpris deluxe för en sak då? Jo, det kan man tycka. Ja, nu kanske det var ett scalpingpris på 7000 på Playstation 5 när den var ny och det mm. kostar den ju typ så mycket. Men, nåväl. Nej, jag kommer nog inte slå till på en pro-konsol. Visst, det det lockar väl att få ut lite mer av spelen. Mm. Men så jävla mycket Playstation 5-spelar nog inte att jag kände att det skulle vara värt det. Och jag kände exakt samma med Playstation 4. Okej, okay, men vilka spel kommer att kunna ens gå, ta nytta av Playstation, PlayStation 4 Pro då? Vad, vad kommer jag få ut av det? Ja, några utvalda spel funkar lite bättre- Mm. Alltså om det ska vara värt för mig i alla fall att köpa en Pro-konsol, då ska ju alla spel funka bättre. Ja, ja. och det har de ju sagt att eh, eftersom det, det blir inte riktigt samma sak som ett eh, PC-spel då, där man eh, liksom kan gå in i inställningar och välja uh, Ultra på allting till exempel så mm. har det inte riktigt varit på konsoler så det Sony har sagt nu då, att det är ju upp till utvecklaren att uh, patcha in stöd för Playstation Pro mm. det finns möjlighet att göra på alla spel men det funkar ju inte direkt från början då Nej och det är väl inte så att uh, Bluepoint eller From Software kommer att ja uh, ah, men nu fixar vi en patch till Demon's Souls till exempel som kom Nej, där ju alltså, det... är det, så... det var Nej, det som jag frågar mig med dig i så fall då det är hur lång tid något sånt tar att göra. Mm. Det är väl mycket det det handlar om. Alltså är det arbete i en vecka eller är det arbete tre månader eller det, tar det ett halvår? Alltså, det här har jag, alltså jag har ingen aning, kan säga. Så jag bara höftar, <laughs> jag kan inte spelutveckling eller sånt alls. Så det... Nej, jag vågar inte spekulera eller Nej, säga för mycket det är... för jag kan ha ändrat mig nästa vecka. <laughs> men eh, spontant så känns det som att eh, nej, varför skulle jag göra det? Hade jag inte haft en Playstation 5, då hade jag säkert valt den framför en gammal. Ja, det nu, hade man nog gjort. Men nu Absolut. har jag en Playstation 5, jag klarar mig bra med den. Skulle jag vilja ha en starkare spelmaskin, ja men då skulle jag kunna tänka mig att spara lite mer och köpa mig en, en PC och bygga en. Mm i så fall. Precis. Ja, inte? Där får man väl nästan gå in på PC Master Race då? <laughs> ja, visst. Är det så? Man börjar ju komma in i de tankarna. Mm. Det förstår jag. Och då kan du säkert få en maskin som är ganska mycket starkare för och som inte ens är i närheten av det värsta i gaming-PC-värld. Absolut. I så är det. Mm. Nej. Men eh, jag känner mig ändå ganska neutral inför PlayStation 5 släpp eller Pro-släppet. Och de kromade nya som ska komma såg ju också rätt festliga ut. Ja, det får man lov att säga. Men där borde man väl bara kunna byta ut de vita som sitter på en PS5 ja, mot Absolut, det, så uppfattar jag det var att eh, man köper sådana pads eller vad fan de kallar det. Mm. Det var inte det ordet, men ja, du förstår vad jag menar ändå. Ja, jag skulle kunna tänka mig att byta ut de vita mot någon festligare färg. Mm. Eh, jag tyckte de var coola, faktiskt. Mm. Den gröna tyckte jag var snygg. Mm. Eh, men det kommer jag inte att göra, tror jag inte, ändå. Men... <laughs> Nej, lite masing, för det är ju inte konsolens utseende som är det viktiga, även om sånt är kul. Mm. Console covers är det såklart. Mm. Får vad sjukt det hade varit om de tillverkar helt nya PS5 och du måste köpa en hel konsol för att få de färgerna. Ja, ja. nej men alltså sånt händer ju att konsoler kommer i olika färger. Ja. Men klart så jävla kort på en färg kan man ju inte vara att man köper en helt ny konsol bara för färgen. Nej, när du kan byta ut de där. Mm, precis. Då tror jag att Sonys aktie skulle dyka. Antagligen. Mm. Vi skulle prata lite om... då körde ju ett State of Play också. Mm. För när de visade upp själva Pro-konsolen om det var förra veckan eller om det redan är två veckor sedan så reagerade jag på det att det var inte så långt. Det var typ nio minuter. Mm. Och de satt väldigt mycket som den här... Han heter Sierny. Den snubben. Vet du vem det är? Mm. Nej. Nu måste jag bara... Gör så här. Ser ni? Ja, det gör vi. Um, för får se ifall det finns en ny bild som man såg ut uh, nu. Det är inte så jävla bra content kanske, men uh, ska jag göra så här till en nu. Han såg ut ungefär så här då. Vet vem jag tänker att han är? Han ser ut som Garth i uh, Wayne's Jajamensan, World. det gör han. Han ser ut som Garth i Wayne's World. <laughs> Fan, vad kul att du sa det direkt. Jag var livrädd att du skulle säga, ja, nej det är inte likt. <laughs> <laughs> jo ja, men det var han. Ja. Vilket också betyder att han också ser ut som klotsunge. Men när jag såg Wayne's World med första gången jag var liten med mamma och pappa ja. så, så skrattade mamma helt okontrollerat hela tiden ja. och till slut så sa, vad är det? Och när Garf var i bild så sa hon så, han ser ju ut som Klots unge. <laughs> klot? <laughs> det var därför jag skrattade för jag förstod ju inte varför det var kul utan bara att det var någon som heter Klot som var det roliga. Ja, Klots unge blir ju för sig ganska kul fras. Han ser ut som en klotsunge mm. Men i alla fall då, så under den här då var det ju bara massa tekniksnack och tekniksnack, och så blir det så att de har eh, kommit på lite coola fraser för vad de ska kalla sin ray tracing och allting vad det är eh, ja, det Blast blir nästan, processing det Ja, heta. det blir nästan lite blast processing från Sega där i modern tappning eh, Så jag tänkte, men vilka spel är det som kommer är det några som är, Ska ni inte Ha någon ingen tung titel och visa upp Nu då och avsluta mm. med Men det blev ju inget sånt alls Men så fick man ju reda på att bara en vecka senare Så det kommer en sånt här state of play Och eh, Det tänkte jag ju Där kommer man nog få se någonting I alla fall mm. Sen är det lite så här att Jag minns ju som det brukade vara på somrarna för några år sedan. Kanske allra, allra mest när det var E3. När man visste att... Nu får man tio riktigt, riktigt tunga titlar som är på G. Som antingen tisas eller visas upp med trailer första gången. I sån här world premiere, som de brukar mm. säga. Så man sitter ju någonstans och hoppas att... Ja, men är det nu... Är det nu ett Får vi både nytt charter och nytt det här kan man få kanske, kanske en liten GTA-trailer trots att eh, Rockstar brukar sköta det där helt själva. Um, och man fick väl en stor annonsering den här kvällen, kan man väl ändå säga. Mm. Annars så var det kanske, även om det var en hel del som jag tyckte var coola spel, så trodde jag kanske att det skulle komma någonting fan, med dagen innan förbokningarna att Pro-modellen är igång att de skulle ha någonting mer av sina riktigt, riktigt stora flaggskepp att visa upp faktiskt. Mm. Sen kanske jag säger, jag, jag blir inte besviken för det brukar ju vara så här så det, det har man slutat att vara tycker jag, men tyckte det var lite, lite tunt ändå Ja, om man förväntar sig någonting som ska dra nytta av en Pro-modell så kändes det ju inte som att det är någonting alls det Nej, det får man väl säga då. Jag tror varken du eller jag har spelat det då. Det här Ghost of Tsushima som kom för några år sedan. Mm. Som egentligen var det sista riktigt, riktigt stora spelet på Playstation 4. Mm. Som har blivit enormt hyllat. Få en uppföljare och det är ju naturligtvis så att Ghost of Jotei, Jyotei, Jyoti, jag vet inte. Jotei tror jag det är. Det är Jyotej. sånt det är sån streck över o, va? Ja. Då är det ett långt O. Ja, okej. Okay. Um, är ju naturligtvis en stor, stor utannonsering, såklart. Mm. Uh, det är ju faktiskt en sån uh, som man kan känna nu att man har klagats lite på. Det kommer inga nya IP-n till PlayStation, men så här: Ghost Off. Det mm. kan nog komma ett par gängspel i den serien nu. Uh, och det såg väl häftigt ut, mm. tycker jag. Det är ju coolt med samurajer och katanas också. Det är ju bara så. Det är svinaktigt jävla coolt. Det är helt obegripligt att jag inte har kört Ghost of Tsushima Man. Men det var ju bara när Playstation 5 kom att de pratade på att ja, men det här kommer att komma till Playstation 5 också och då skulle jag att men då kan jag vänta in PS5-versionen när jag ändå mm. har fått tag på en PS5. Och sen eh, rann det bara ur sanden. Elden Ring kom emellan och sen ja. har det kommit en massa annat och det har väl mm. rullat på, så det jag glömde bort det lite grann. Mm. Samma här jag tror att det ligger på hårdrisket på Playstationet, men um, jag hade ju en sån jävla streak där uh, förra året i början på året, när det blev uh, båda både Spiderman-spelen um, ja, Miles Morales då, den delset där och mm. det första där, och sen några andra långa spel, och så hade jag tänkt såhär, där. Ja, efter det, dels, då blir det Ghost of Susima. Men då mm. kände jag kanske så här att nej, nu behöver jag ett kort spel. Inte ett sånt här open world-spel till så tätt in på. Och sen har det inte blivit av att jag har spelat det. Men det ska jag spela i alla fall. Ja, ja, ja. Det är ju ingen snack om saken. Vi ska se. jävlar nu slog jag i någonting, hoppas ni inte hördes. Nej då, jag hörde det, det är kul ändå att man spelar in podd Och bara klantar sig Och så orkar jag inte klippa bort eh, Allt klanteri Men Nåväl, det får väl vara Nej men det, jag tyckte det också det är kul Med eh, att man ändå Ja men det kommer lite gamla grejer också mm. Att eh, Ja varför inte Dino Crisis Och eh, Legacy of Kane. Ja visst Kul att de mm. kommer att man ändå får lite Ja men till de som har det här abonnemanget, eller vad man ska kalla det, där du får eh, gamla spel. Mm. ja, Nice att det kommer lite sådana favoriter, eller eh, kanske någon ensam kultklassiker också. Jag vet inte hur stor Legacy of Kane var, just. Eh, Nej, men jag kan säga så här: som Det är ju ett spel som jag inte har tänkt på på evigheter, som jag aldrig har spelat. Men jag undrade varför. För så fort den här karaktären dök upp så slog det mig i huvudet. Är det här Legacy of Cain? det fanns det någonting som heter. Så mm. den karaktären fanns där i minnet på något sjukt jävla sätt. Trots att jag aldrig har spelat det. Och det måste ju varit 20. Nej, det är ännu mer va? När de kom. De kom på 90-talet eller? Uh, ja, Legacy of Kane kom på 90 talet får, Vi får ja för sen kom ju, jag vet inte om det är en spin-off eller uppföljare. serie för det kom ju Soul Reaver också. Det är så mm, okay. en del av Legacy of Cain. Mm. Och där kommer det kommer ju rimligtvis kanske är den också. som ja, uh, men just där Legacy of Kane, uh, var ju det titeln som jag kände igen. Inte det här Soul. Reaper då, Utan den här som heter Blood, Blood Omen Legacy mm. of Kane, som är från 96. Mm. Ja, det är fan ett tag sedan. Alltså. Det ska tydligen vara ganska bra. Jag har bara inte brytt mig om det. Och Soul Reaver vet jag var ju så jävla hypad där ni gick på mellanstadiet. Mm -hmm. Och att det riktades som att det är ett spel där du det är inga laddningstider. Det laddar bara i början av spelet. Sen så kan du spela helt mm. oavbrutet. Jag ja, vet okay. inte om det stämmer. Eh, och det var någonting med Soul Reaver som inte riktigt eh, tilltalade mig då. Det kanske var för att jag spelade rollspel helt enkelt. Mm. Men det här kanske är ett, eh, ett tillfälle för mig att ta i kapp det, då, det som jag skete i när jag var barn. Och tänkte att ja, det kanske kan vara dags nu då. Och, för det, det är ju ändå ett populärt spel, Soul Reaver. Mm. tvåan säkert också det har jag jävligt dålig koll på men jag vet att första var hypeat och sen folk gillade det väldigt mycket så det kan väl vara värt att ge den en chans mm. sen har jag en tendens att åh fan vad coolt en remaster och så kör jag originalet istället ja <laughs> ja men det kan jag väl förstå att uh, ha man det på original så kan det väl vara härligt att spela det på det det släpptes först på Ja, en, en, ibland så är det ju såklart bättre att köra en remaster. För du får högre upplösning och du behöver inte skaffa gammal hårdvara för det. Nej, precis. Det, det, det säger sig självt. Därför tycker jag att det är bra på ett sätt att man släpper remasters av gamla spel. För att gamla spel som har åldrats väl och som fortfarande är roliga och ändå rätt populära. Det är väl skitsmart att släppa remasters av dem då, så att dels en yngre generation kan spela dem men du kan också spela dem utan att behöva skaffa en PS1 eller PS2 och sedan försöka hitta det på Ebay eller något sånt där. Mm. Utan att ja, men då kan vi väl lika gärna släppa dem. Folk fortfarande spelar de här gamla spelen men vi släpper dem igen då, men att de är bättre optimerade till dagens teknik. Mm. Precis. Så det, det är klart, det är ju rimligt på det sättet sen kan man ju Nej, jag jag hur många remasters för... ska komma egentligen men ja, det finns många spel, då blir det många remasters. Mm. Um, sen vet jag för, men det jag menar menade förut var att jag vet att du har en del konsoler, du kanske till och med har något av de här kane spelen liggandes. Um, så kanske. att du skulle välja att damma av en uh, PS1 skulle inte vara så konstigt menar jag. Nej. Sen är det ändå så här så Jag tycker Ett spel som jag verkligen önskar Skulle komma på en, en remake Eller i alla fall så att det kommer på moderna Konsoler Det är ju det här Snatcher Ja Det är ett sånt spel som man har sett Har dykt upp I lite gaming-videos Både hos, kanske framförallt På han Gameshack har ju pratat mm. en del om det som gör Youtube-videos som jag har tappat och kolla på faktiskt lite. Men det är ju en av de stöd. riktigt, riktigt stora titlarna till Mega-CD. Mm, exakt. Uh, finns ju, ser på både Sega Saturn och Sony Playstation också. Mm. Men har aldrig riktigt dykt upp efteråt faktiskt. Vilket jag... Jag vet tror inte om det, verkar... om det släpptes utanför Japan och till Playstation och Saturn. Nej, det såg jag här nu. Det står uh, JP, så jag bara i Japan. Uh, men eftersom det är så många som pratar om hur bra det är, det har ju, är ju något av en kultklassiker skulle man väl nästan kunna säga. Mm. Uh, miljön verkar jävligt cool. Påminner ju väldigt mycket om uh, äh, men det är ett cyberpunkspel spel Påminner ju om den här Blade Runner, tycker jag, i sin estetik och så. Känns och ju väl... extremt inspirerat av det. Precis. Det är ingen hemlighet att Nej. det är så. Uh, men det är sånt här spel som jag faktiskt bara, hur, hur svårt skulle det vara att fixa det på i alla fall på typ PC? <laughs> ja, när det har kommit så himla många sådana spel till PC så är det faktiskt obegripligt. Det finns väl Police Notes också som också är ett liknande spel som också är ganska omtyckt. Mm, okay. Borde man kunna ha inte vet jag en collection med de två? Ja, varför inte? Varför inte? Ja, just det. Polisnåts, ja. Ja, exakt. De gjorde det ju ändå med Phoenix Wright-spelen. Mm. Det är ändå nyare spel. där kommer till Game Boy Advance först och sen mm. släpptes det till DS. Och då var det ju inte bara Japan, utan till DS. Och släppte de det även i övriga världen. Och sen har finns det finns väl så jävla många spel i den serien. Mm. Så det finns det ju den samlingen på Steam eller på Switch eller vad det kan vara. Mm. Och eh, det är här, det är inte en helt okänd person som har eh, designat och skrivet både Snatcher och Police åt säljer, utan det är ju Hideo Kojima. Och det är väl det som kan vara eller jag tror, nej, det kan väl inte vara problemet för det är väl Konami som äger det? Ja, det är ju frågan det. Det är bara att hoppas att det är så. För annars så tror jag nästan att det är så som du säger att han känns ju också som en person som kanske känner det var då, nu är nu Nu mm. kommer Death Stranding 2 <laughs> Liksom Det hedrar honom också på ett sätt men de har ju ändå Ja, släppt, det gör det De har ju ändå släppt det. de här Metal Gear-samlingarna Och en remake på Metal Gear Solid 3 Så att det, det är väl Ett IPL vad det heter Som Konami äger Även ja, om han är... har gjort det Men det är ju mm. Konami som äger det Och så ja, måste han då vara med Snatcher och Polisnots också Mm. Men de kanske bara vägrar släppa det, jag vet inte. Ja, vilket det verkar så. Vilket känns lite så här icke -Konami aktigt med hur de gör idag. Med att <laughs> eh, först börjar de göra spelautomater. För att sluta med tv-spel är det spelautomater. Eh, och sen så släpper de en massa remasters och collections. Och så är det de som de inte släpper. Ja, det är jättekonstigt. Ja, det tycker jag. Fan, få tummen ur och gör det. Mm. Nej, men kul i alla fall. Så jag kanske kör Soul River. Vi får se. Jag har en backlog nu att jobba med så att jag faktiskt inte <går> köpt nya Zelda till Switch ens. Nej, nej. Få, jag det kommer, kommer det imorgon. morgon va? Jag kanske kommer imorgon. Fick vi om det kommer idag? Ja, det kanske stämmer. För jag har ju sett att det... Det är ganska många som har lagt ut bilder på att de har fått hem den, men så fick jag för mig att det var fredag ändå. Nej, idag. Och det ser ut att få jättefina betyg överlag. Mm. Det, um, det kommer jag att skaffa förr eller senare, men jag ja, vill nog klara lite spel först nu faktiskt. Mm. För det är ju verkligen lite så som vi har pratat om varför gör de inte ett Zelda i den här miljön på Switchen? Mm. Um, och nu har de ju faktiskt gjort det då. Så det är mm. all heder till Nintendo, de gör ju man känner att både Xbox, Microsoft och Sony och Playstation kanske har den här generationen faktiskt fepplat lite. Ja, jag tycker uh, att det är lite av en besvikelse hittills. Ja, det tycker jag också. Um, den är ju definitivt sämre än den här Playstation 4-generationen. Den förra i alla fall. Uh, sen får man ju säga att man kanske minns lite lite fel också. Det är väl alltid så. Men det, det kändes som, ja, det är klart, det är i slutet av en konsol Ja, man realiserar alltid gamla minnen men här tror jag faktiskt att det var allmänt jämnstarkt mm. under Playstation 4. För där får man ju trots allt säga då att det här riktigt stora spelet från en Playstation studio det har inte kommit ett enda i år och så vill jag inte minnas att det var Playstation 4 även de kommer alltid med en riktigt, riktigt stor titel varje år. Mm. Även om det kanske inte alltid passade mig så bra så känns det som de behöver få ut någonting nu. Mm. Men återigen då får man säga all heder till Playstation att de har gjort den här Astrobot mm. som jag faktiskt tycker ser fruktansvärt roligt ut. Som det nog kanske kan bli på någon rea någon gång. För de säger det är ju Super Mario-nivå på spelglädjen i det. Men jag körde ju något Astro-Bot när jag köpte min PS5. Då fick man väl med det som en nedladdningsbar ja, titel? Som, ja, det var installerat på alla konsoler från början tror jag. Mm. Astro's Playroom. Som är, men det var väl verkligen så här så här cool är den nya handkontrollen. Och så mm. var det väldigt väldigt många som sa varför gör de inte ett riktigt sånt här spel? Ja, ja men det och var mycket faktiskt så, Och mycket riktigt så har det ju kommit nu då. Och visade du sig även upp ett... Ja, kan man säga dels nu då De väljer att kalla det Adon den här gången. Det kanske är för att det är gratis, men det gör de ju faktiskt också någonting bra av PlayStation. Mm. Att det kommer en uppdatering här nu i slutet av året med lite nya banor och lite nya robotar att rädda. Jag har förstått att det ska gå ut på det på något sätt. Ja, ja. Det är stjärnor i Super Mario 64-robotar mm. det här. Jag har ingen aning. Nej, det här ska tydligen vara så att och varje robot då representerar en karaktär från ett spel i Playstation-biblioteket. Okej, det här vill jag nog fan spela. Mm, så till exempel så skulle Crash Bandicoot finnas med som robotversion då, och ska man mm. rädda honom och så har man samlat den roboten. då. Så är det tror jag man ska mm. göra och så finns det ju att platen är med naturligtvis att hitta alla. Och så ska det väl vara några som är så där... tok svåra och klara av det. Ja, du måste spela har... spelet i ett visst datum, ett visst klockslag och samla ett visst antal av de här mynten som är omöjliga att hitta. Och sen ska du göra det tre gånger en gång om året. Ja, eh, härlig överdrift. Mm. <laughs> Nej, men alltså att banorna i sig är väldigt svåra. Mm. Så att det är en bra utmaning på det sättet också om man verkligen vill samla allt. allt. Och det, det kan man väl köpa att det kan vara så att alla kan klara av det men det ska vara riktigt svårt att få 100 procent om man mm. säger så. Yes. Um, var det någonting annat du tänkte på? Det slog i mig uh, lunarsamlingen. Ja, den uh, har jag skrivit upp här på min lista att ja, kul. Men. Det har ju exakt samma resonemang som med Soul Reaver egentligen. Att, ja, det har jag missat så jag får väl passa på att köra en remastered på det. Mm. Vilka är det som har gjort det? Ja, ah, det vet jag inte. Jag har inte det i huvudet. Men det är inte varken Enix eller Square i alla Nej. fall? Eller? Nej, Nej, det är inget sånt spel. Eller det är inte de som har gjort det. Det är, ett, det är ett sånt spel. Ja. <laughs> Och det är väl två, är det två spel eller bara första spelet som Nej, det, det är eh, båda om jag fattar det rätt, det som mm. heter Silver Star någonting mm. och eh, det som heter Silver Star Story och Eternal Blue. Mm. Så det är väl båda dem i den serien. Ja, men det kan vara värt att köra. Jag har alltid velat köra det men aldrig fått tag på det till PS1. Nej. Mm. Så det blir väl ett eh, bra läge för det då. Så samma resonemang med Soul Reaver så det kan jag tänka mig att lämna direkt faktiskt. Mm. Mm. För det var ett annat spel som jag känner att det här tror jag på. Eh, Fantasian eller Fantation kanske, Neo Dimension. Mm. Det, Jag såg i, man ser väl inte så svin mycket på den trailern men att ah, det verkar vara en spännande värld och eh, spännande karaktärer. Men just att det är Final Fantasy-mannen, vad heter han? Hironobu Sakaguchi som har gjort, eller som är mannen bakom och att det är Nobuo Uematsu som gör musiken. Ja, han, okay. har inte, han har ju inte gjort musiken i Final Fantasy-spel sedan tian, kanske. Ja, okej. Okay. Nej, det är klart. Det är ju det tåg Och det, det är ju en av de stora bådningarna med Final Fantasy-spelen är ju musiken. Senare spelar också jävligt bra musik, det är inte det, men man hör ju när det är han som har komponerat musiken. Mm. Så det här tror jag kan bli riktigt jävla fett. Gott Och ett traditionellt JRPG också. Det, mm. det får alltid tummen upp av en old school som jag. Ja, det är klart att det gör. <laughs> Sen var det ett annat skräckspel. <laughs> Apropå då stora titlar till så ska funka bra med Playstation 5 Pro. Mm. Det här såg ju lite PS1-aktigt ut i grafiken. Men det känns som att det bidrar till stämningen. för the spotlight. Yes, ja, absolut. Det så coolt ut. Ja, det, det ser jag fram emot. Det skulle jag vilja köra. Det kommer väl lagom till Halloween också. Mm, perfekt. Så det, skulle jag nog, det ska jag nog försöka påbinda mig själv om. att Vad fan köpte det till Halloween och eh, få in stämningen där då med det. Mm. Uh, ett Halloween-spel mm. skadar väl inte, kanske kan bli läge för en, en ny Halloween-special här nu då, om några veckor Ja, eller hur? Det var ett tag sedan tror jag Ja, vi har spelat in runt Halloween men vi har inte gjort någon renordna Halloween-special på länge vad jag kan minnas Nej För att det är svårt att hitta någonting som vi kan koppla till Halloween Ja, uh, såklart Allting går väl att koppla på något jävla sätt <laughs> uh, Och sen, sen är det ju grävlingsafton snart också Det missade vi förra året det, det får vi fira ordentligt i år. Jaha, jag ska göra. Jag kommer inte ihåg hur vi bestämde att det ska inträffa, men det, det, det inträffar när vi bestämmer att det gör det. Men det är i oktober. <här> Grävlingsavstånd. Det har jag glömt av. Det var bara något vi sa i, i förbifarten vid något tillfälle, tror jag. Nu får ja, jag tror att det är när vi pratar om tidsresor, tror jag det var på något sätt att vi kom in på det. <här> <här> vi du vad väldigt Nej. Ja. Jag har nu bara googlade grävningsafton och första träffen är fyrkantiga ögon. Avsnitt 211, tidsresor i film 2. Men då är det dina algoritmer som har styrt till den sökningen då? Ja, antagligen. Så om någon annan skulle söka på det så är det inte säkert att det dyker upp? Nej. Fast jag hoppas nästan det. Tyvärr. Fan också, Du har ju redan varit 16, 16 september 2022 Idag är det en stor dag Grävlingsafton Jag har fått ett spel i min ägo Och jag har inte spelat förut Hur firar du grävlingsafton? Så har du lagt upp en bild på Fantasy Star 3 Generations of Doom Men du, då är det grävlingsafton idag Ja, det kan det vara 10 dagar sent då men det... Nej, nej Vi, ja, Det var säkert jag som var initiativtagande till att det är väldigt flytande när det är. Så ja, var det sextonde det året så är det väl 26 är det när, vi, när vi spelar in. Mm. Så idag är det grävlingsafton. Och vi har, vi har, vi har, vi har firat det med att snusa. Ja. ja. Eh, på tal om det är ett spel till då. Eh, som också verkar ha, kanske inte är ett redondat skräckspel men... Som såg lite creepy ut. Det är det The Midnight Walk. Mm. som ska vara. Det står att det är helt handcrafted in clay. Och det får man väl tro på. Att det liksom är gjort i lera då på något sätt. Men sånt gillar vi. Ja, det tyckte jag också så ganska coolt ut faktiskt. Men det står det bara att det kan man lägga in på sån här wishlist nu då. Mm. Det som är lite som jag reagerar lite på det, det är att det är ju både för Playstation 5 och Playstation VR 2. Mm. Um, så det kan jag känna så här. är det i grund och botten ett VR-spel? Är det så det egentligen ska upplevas? Um, hur kommer det vara att spela på en vanlig skärm då? Um, det är väl det jag tänker lite på. Mm. Uh, eller om det är tvärtom, att det finns ett VR-läge också. Det är väl inte helt orimligt att det är så, men... Uh, jag tyckte att det såg lite coolt ut faktiskt. Mm. Jag får kolla upp det. Jag gillar tanken med att det är... jag missade det när jag kollade upp det här. Jag missade att det var ett Ler-animationsspel. Mm. Tänk om Mr. Bogus skulle få en revival. <laughs> ja, det hade varit coolt. Eller hur? Mm. Jag älskade de små kortfilmerna när jag var liten. Sen blir det väl en tecknad serie så småningom också. Ja. Uh, har jag något uh, vagt minne? Får jag säga. Jag har inte tänkt på Mr. Bogus på jättelänge. <laughs> säkert 20 år. Nej. varför fan var det exakt nu då Mr. Ja, just det. Precis. Då tänkte jag rätt. Mm. Man var obehaglig ser ut. <laughs> Han kan få bli en DLC-karaktär i det där spelet då. Mm, det låter bra det. Sen såg jag att eh, Palworld får en konsolrelease också. Mm, ja, eh, lagom till att eh, Nintendo har stämt om då. <laughs> ah, ja. Vi får väl se. De får väl ladda hem det snabbt som fan och spela det då, om man nu är intresserad. Sen tror jag det har funnits på Xbox tidigare tror jag. Ja. Men det är väl som... Playstation och Switch som får det nu. Eller switch. Och sen, kan Switch få det? Ja. jag vet inte. Ja, det kommer men i alla, i alla fall. ja, men i alla fall så uh, det är väl om man gillar såna här survival-spel som det i grund och botten är, tror jag. Uh, lite basbyggande och sånt där och den här lilla detaljen då att man fångar poke, uh, monster. <laughs> Pockebon. Mm. Men det är folk som har läst på lite så här, Och det som de verkar Som stämningen går ut på I första hand Det är att man använder även såna här Bollar för att fånga I det här mm. Och att det är det Nintendo har stört sig mest på Att det är lite för likt De har inga problem med att man fångar monster För det finns ju massor olika Men just att mm. bollar, Men de bollarna ser väl ut som Pockebollar också Ja, och det kanske är så att de kommer att få patcha bort det då. Att man ska fånga dem på något annat sätt. Sen är det väl så här att jag kan inte se det jättemycket om sånt här egentligen, men det är ju någon karaktär där som är påminner ganska starkt om Pikachu till exempel. Ja, ja jag tror jag, då, att det också var en sån grej Nintendo retade på. Designen på dem var ju väldigt lika liksom Pokémon. Mm. Men då såg jag att det var någon som hade lagt ut en bild på vilket spel det nu var som hade kommit fyra år innan Pokémon. Och där ja, det kändes det som att Nintendo hade lånat lite design på olika saker också. så det, Jag mm. vet inte om det här kommer att hålla men de får väl spänna musklerna nu då. Nintendo med sina advokater här och se vad de kan göra. Jag älskar också han, game directorn för det här Palworld som ändå tog det här... ja här sitter vi i en indie-studio och så kommer stora stygga Nintendo ja, jag vet inte fan om man kan kalla er en indie-studio längre när den för fan dragit in miljarder i år <laughs> men jag förstår ju vad han menar man, alla gillar en underdog så de ja, försöker väl spela på det jämfört med Nintendo så är det ju en indie-studio såklart Jaja. Donkey Kong uh, nej, det hade vi glömt ja Mm. Ja. <laughs> har du för övrigt Har du spelat Palworld? Nej det har jag inte Jag fascineras av det Men jag har väl lite svårt Att sätta mig in i sådana evighetsspel Som det verkar vara Ja Jag eh, också att de som spelade mycket Så verkar det vara så här att De säger Jag har börjat om igen Och så ser jag hur mycket snabbare det kan gå För mig att göra allt Mm. att det är liksom så det verkar det finnas ett stort intresse att göra också och det tror inte jag att jag heller har mig, i mig så att säga att göra Nej, jag är, jag är väl i en period nu när jag vill spela korta spel som du börjar och avslutar Mm Det låter klokt Och så påbörjar de och avslutar om och om igen då, typ Super Metroid och sådär, men Comfort Gaming är, är, där är jag nu lite grann. Ska vi nämna någonting kort om Nintendos mystiska trådlösa mojäng som... Ja, det får du jättegärna göra. Jag har bara sett att, precis så som du sa nu, att det verkar vara någon trådlös mojäng. Mer än så vet jag inte. Nej, ingen vet nog mer än så. Nej, okej. Okay. Men det verkar vara någonting som har någon form av trådlös koppling. Inte Bluetooth eller Wi-Fi eller någonting sånt. Mm. Och att det... Den får sin strömförsörjning genom att man kopplar in den i ett USB-C-uttag. Mm. Det är typ den okay. informationen som jag har lyckats ta reda på. Nu har inte jag eh, grävt ner mig allt för mycket i det här heller. Nej. Men man blir ju lite nyfiken på vad fan det är. Verkligen? Vad om du skulle du skulle Eller vad skulle du vilja att det var för någonting? Är det här något helt nytt, eller tror du, är det här Switch 2-relaterat? Jag vet inte, för det verkar ju inte vara, <laughs> det verkar ju inte vara någon del av en konsol eller någonting sånt, utan någon mm. form av tillbehör. Men mm. visst, det kanske är, fast om de ska släppa en Switch 2, varför ska de då släppa den tillsammans med ett tillbehör för att kunna använda den? Mm. Nej men låt oss säga då, då säger vi så här det, det är någonting helt nytt Vad fan skulle det kunna vara? Det, några spekulationer har väl varit Att det är någon form av eh, Rörelsesensor mm. Men mer än så Fattade inte jag Jag kanske också fattade <laughs> helt fel Tänk om det skulle vara att Du, du kan eh, spela med en Wiimote Utan att ha en handkontroll Nå, okay. Men jag känner mig jävligt klar med gimmicks. Ja. Nintendo yes. borde vara klara med gimmicks. Men de har hållit på med det sedan 80-talet. Så att det lär väl komma grejer. Så antingen är det en gimmick-grej. Eller tänk om det hade varit så jävla korkat. Att om... nu kan du spela med din Switch Pro-kontroll. På en PC. Ja, för det går ju inte att göra ändå. <laughs> Okej. Okay. Nej, jag har faktiskt ingen aning. Eller om den... Kanske förstärka den trådlösa eh, kopplingen med eh, Switch Pro-kontrollen eller någonting. För att den har ju en input lag. Så att det känns ju som att den gjordes på 90-talet. Mm. Men längre än så har nog inte mina spekulationer gått. Nej, okej. Okay. Nej, jag har ingen uppfattning alls vad det skulle kunna vara. Uh, så. Um, ja. Nej, det kan det vara någon VR-grej. Vad, va, ja. I så nej, fall, men det är om, varken men... Bluetooth eller WiFi. Nej, då vet du fan. Hur skulle det kopplas då? Men det kanske... Ja, men, men säg att det är en VR-grej då, att den ska, du ska kunna köra VR-trådlöst i ganska snabb eh, hastighet, eller vad man ska säga. Mm. Eh, för kör du en MetaQuest i en PC så är det ju... Ganska viktigt att du har en väldigt bra kabel för att det inte ska bli för, för mycket fördröjning från spelet körs på PC och så sänder den ut till din Quest. Mm. Så kan du spela. Det finns ju spel på bara Questen också. Men då behöver du ha en kabel som kan skicka informationen snabbt så att det inte blir att du tittar åt vänster och sen 20 sekunder senare så har, så har själva bilden hängt med liksom din rörelse. Det är väl om Nintendo har gjort någon sån då så tänker de släppa någon typ av VR-kartong kanske då till till mm. Switch 2. Eller om det är vr glasögon här gången och inte att du sätter Switchen i en kartong. en jävlar <laughs> just det. För jag tror fan inte att de kommer göra någon VR till Switchen nu för den har ju problem med att spela sina egna spel som släpps nu. Mm. Så någon VR-grej till den eller om de ju inte det Nej, det tror inte jag heller. Det är ju en jävligt spännande tid nu kan jag ju tycka. Så här, men Det är lite nya, nytt från Nintendo på gång Och se vilken, vilken väg de kommer att gå den här gången Jag tror att det kommer att bli en Jag tror att kom, den kommer i stort sett heta Switch 2 Eller Super Switch För att köra den här gamla Nintendo-grejen igen Kanske Nintendo och Super Nintendo ja, Eller så <laughs> ja, det... kommer den heta något helt annat Ja, det är, man vet ju aldrig riktigt med Nintendo. Det är det som är så roligt med dem. Mm. Men att de vill köra vidare på ett koncept med både tv och bärbar, det, det tror jag ju ändå. Mm. Det tror jag inte att de vill gå ifrån, faktiskt. Det var, det var ju någon ready-tråd, tror jag, som någon eh, pratade på att det kanske är eh, att du kan sända från switchen till tvn så du får eh, dual screen, typ som DS alltså. Mm. Men då börjar jag fundera på är det, eller som Wii U kanske men då skulle ju tvn då, vi säger att du kör i bärbart läge och så vill du ha skärm på tvn också då känns det ju lite som att då, då spelar du ju inte på tvn, för ska du sända till tvn då kan du ju lika gärna sätta den i dockan. Ja jo, tack Och då skulle jag bara, tänkte du att du spelar Zelda och så har du kartan på tvn med själva spelet på din Switch mm. Det skulle ju också vara helt jävla orimligt att göra så. Ja så det tror jag inte att det skulle kunna vara. Sen var det någon som pratade på jag tror det var om det var i samma Reddit-tråd eller en annan forum-tråd får jag väl säga. Mm. Att det kanske blir en dubbelskärm på den nya konsolen då. Mm. Och att du kan koppla loss ena skärmen och ge till en annan och köra two players. Eller ja, någonting. det hade varit coolt faktiskt. Det hade varit coolt, men då kan de ju inte göra spel som utnyttjar båda skärmarna om du ska kunna göra så. Nej. <laughs> Nej, det går ju inte. Även om idén är jävligt cool. Ja. Men någon typ av eh, grej kommer de väl att ha då, men att det, det kanske inte är gimmick för sakens skull som med eh, Wii. Den kändes ju väldigt gimmicky kul mm. som fan, men spel, det känns ju mer som en leksak än en spelkonsol ja. så här. Visst är det så. I efterhand. Visst är det så. Så jag har faktiskt ingen aning om vad de kommer att ha för gimmick nu? Nej, det återstår att se. Men jag börjar känna, jag tror att den en utannonsering kommer att ske i år. Det tror jag faktiskt. Um. Jag läste på Nintendo Life att de tydligen enligt legenden ska haft någon sån här visning av nya Switch bakom låsta dörrar under 2023. Mm. Ja, Precis. Men som sagt, jag, jag tror att den dyker upp här och sen kommer den. Jag tror faktiskt att jag läste någonstans att Switchen så, så, oj, oj, att Switchen släpptes i april när den kom och att det kanske blir så igen mm. Det är väl inte otänkbart? Nej, och det skulle ju vara kul att se om hur prestandan kommer vara. Mm. Ja nej, den här kommer um, att vara ungefär som en halv Playstation 4, men det kommer att vara Super Mario på den. Nej men det har, väl, det har ju börjat att läcka lite sådana saker nu och så är det väl också från folk som eh, har haft det rätt ganska ofta. Då sa de ju att den ska ligga någonstans mellan Playstation 4 Pro och Xbox Series S. Men har ganska sån här avancerad uppskalningsteknik också. Så att han mm. kommer att tjäna ganska mycket på det. Mm. Det känns väl inte orimligt. Nej. Att han skulle kunna vara som en Series S då, ungefär. Men med mer avancerad uppskalning. Mm. Och då eftersom det är i grund och botten är en Nvidia-grej så är det, det här som heter DLS. d DLSS. l, -L, -S, d -L -S -S. Ja, någon av de två heter det. Då kan de hålla sina omkostnader nere och sälja den dyrt. Mm, så är det. <laughs> och vi kommer att älska dem för det. Det är klart vi kommer. Men det var nog allt jag hade för den här veckan. Ja, det är samma här faktiskt. För jag tycker vi har pratat på ganska bra idag. Ja, det har vi definitivt. Jag känner att jag bara snubblar på orden för jag är helt <laughs> slut i huvudet. Men ja. må så vara då. Ja, så är det. Och eh, nu är det snart tacks att gå och lägga sig här igen, ser jag. Så det är, Nu får man riva av Old Pupp in an Oak eller något sånt där, och sen gå och lägga sig och sova. Som vi gör varje kväll. Den eller Ecuador med särs. <laughs> ja, en klassiker. Ecuador! Det var bra det intro till det avsnittet. Kommer jag inte ihåg vilket det var. Åh oh, jävlar, vad roligt det var. Evelina sliter upp dörren. Vad gör ni? Ja. ja, men tack så mycket för att ni har lyssnat. Och sen nu en vecka. Det värmer. Ja, det gör det. Det, det värmer så mycket så att jag skulle kunna tänka mig att tacka alla tre gånger. Vi... Vi... Vi...